Det ved jeg ikke en skid om. men heldigvis har jeg allieret mig med drude der er professor i statskundskab ved Stockholms Universitet og Roskilde Universitet. Så er hun også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks Lexikon. Hej drude og velkommen til. Ja, tak skal du have. Nå, Droede, jeg har jo det her problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om kvindebevægelsen, og øh, du bliver simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvad er kvindebevægelsen? Ja, kvindebevægelsen, det er en sammenslutning øh, foreninger og grupper af kvinder, som protesterer mod mandssamfundet. Det er noget, som har fundet siden slutningen af 1800-tallet, øh, og det er et oprør mod den der tradition, der siger, at mænd og kvinder er fundamentalt forskellige, og mænden er jo overligende. Ja. Så det er en kritik af det magt der ligger, og hvor man siger, at kvinder de er dumme, og kvinder kan ikke matematik, og kvinder Som man sagde, at jeg gik i skole, kvinder er ikke genier, og kvinder der er det ene og det andet, som kvinder ikke kan. Et oprør mod den, øh, den ulighed og den øh, hierarki, som historisk er. Og så et oprør mod, øh, det, at det er noget, som ligesom er givet i naturen, og det, eller fra Gud, eller hvor den nu kommer fra. Et oprør og siger, at det her det er noget, mennesken har skabt, det her hierarki, det skal vi lave om. Jamen, æ, Drude, kan du så kort opsummere kvindebevægelsens historie? Ja, øh, den, man kan sige, at der er tre bølger af kvindebevægelser. Øh, den første, den handlede, det er så slutningen Altså okay, der har altid været kvinder, der gjorde oprør Det skal vi lige sige Men, mm. men nu snakker vi om, at man slutter sig sammen i foreninger øh, Kvindesag sagde man på dansk på det her tidspunkt øh, øh, Og det starter øh, i slutningen af 1800-tallet I England, 40'erne, Tyskland, 50'erne, Danmark Kommer Dansk Kvindesamfund 1901 1800 selvfølgelig, 1871, og der kommer de første kvindelige fagforeninger også. Så den første bølge, den handler jo meget om at sige, at kvinder er altså også mennesker. Mm. Og kvinder skal ikke bare være vedhæng til manden. Og det handler om, at kvinder skal være juridiske myndige. Tænk på, at det var sådan her, at når kvinder giftede sig, så blev de umyndige som børn helt op til 1899. Det er også, at kvinder skal have ret til uddannelse. Kvinder havde jo ikke adgang til universitetet. Kvinder havde jo ikke lov til at gå i gymnasiet osv. Og, og, og så kvinders adgang til erhverv. Og for kvinderne, det man også kan kalde den proletariske kvindebevægelse, der handler det jo om de elendige arbejdsvilkår, som kvinder havde f.eks. i tekstilindustrien. Så den første bølge kommer så, og det store punkt bliver jo så stemmeretten. Det er ikke det første, men det kommer mm. helt op til, anden, til 1. verdenskrig hvor der er en række lande øh, i Vesten, specielt USA, hvor kvinder får valgret øh, lige før eller omkring 1. verdenskrig. Og stemmeretten er jo den helt store samler, fordi der er mange forskellige kvindebevægelser, og de kan være uenige om mange ting, men stemmeretten, der var utrolig stor opbakning for alle mulige forskellige kvindegrupper. Ja. Det er den første bølge. Mm. Ja, og så kommer der sådan en lidt mere stille periode, øh, selvom som i der er store diskussioner f.eks. om prævention osv., men anden bølge plejer vi at kalde det er der, hvor rødstrømmerne i Danmark, eller Women's Liberation Movement, som man siger det i, i, på, på, på engelsk, mm. og som også er meget den vestlige verden, som den første også er. Og hvad handler det om? Ja, her kommer en fandelig voldsk som ikke gider følge spillereglerne, som laver direkte aktioner, for eksempel øh, øh, som siger, hvorfor kan kvinder... Øh, ja, det var bare kvinder, der kørte med barnevognen. Hvorfor kan man ikke komme ned med toget på Nørreportstation? For der var ingen sliske, og der var jo ingen elevator okay. i 70'erne. Ja. Og så en morgen meget tidligt, så kommer man velforberedt med mørtel og laver en sliske med meget tung mørtel, som ikke bare lige kan tages op, og så man kan komme ned på. Og så i løbet af no time, så kommer der faktisk en sliske, og der kommer så også... Øh, elevator og så, så de lavede simpelthen aktioner nu, hvor de gik ud og ændrede noget i samfundet for ligesom at Masser af det. direkte aktioner, ja. og sådan lidt overskred reglerne for at øh, forstyrre en Miss Aarhus-konference, det var jeg også selv med til. Uh, og uh, en, en uh, socialistisk, venstreorienteret, radikal kvindebevægelse, som også er vældig kritisk over for hele ungdomsoprøret og studenterbevægelsen, og siger, vi er trætte af at lave te til revolutionen for, for de der progressive mænd. Nu laver vi vores egen bevægelse med basisgrupper osv. osv. Det var sådan en fandelig voldske uh, kvindebevægelse, og det var det over hele den vestlige verden. Hvad med tredje så? Tredje bølge. tredje bølge, den øh, sætter jeg på øh, MeToo-bevægelsen. Ja. Det vil sige, at vi er helt oppe i nutiden. Øh, og jeg ved godt, at der er mange, som hver gang, der er nogen, der finder på noget nyt, øh, så siger de for eksempel, hvis man vil vrikke med rumpen eller hvad det nu er, så kalder man sig fjerde eller tredje bølge, eller femte bølge. Jeg siger, at i historiens lange løb, så er det MeToo-bevægelsen, der er den tredje store bølge. Og i modsætning til de to første, så er den jo global. Det er en utrolig... Global og verdensomspændende kvindebevægelse, som er en digital kvindebevægelse, og som derfor også spreder sig meget hurtigere. Det er ikke sådan, at man behøver at mødes fysisk, som man gjorde i de andre bevægelser, men her kan man gøre det, gør man det digitalt. Og de første oprøb, de bliver spredt på, på Facebook øh, i løbet af millioner millioner, det de første opslag kommer. Så det er, den, efter min opfattelse, den tredje store vigtige kvindebevægelse. Så som, som jeg forstår det, så har der altså tre bølger her i, øh, i kvindebevægelsen. Der er den første, hvor det er faktisk de næsten basale rettigheder, vi snakker om her, som kvinderne kæmper for. Så kommer der en anden, det er rødstrømperne. Det er, hvor at du, som du selv siger, fandme i voldskhed, at kvinderne går sammen for at lave aktioner og ændre noget i samfundet for at give dem mere accessibility, altså det her med, at de kan, det gør det nemmere for dem at være i samfundet. Og den tredje, det er altså den digitale øh, MeToo-bevægelse, der er opstået med, at, øh, som er nu ver verdensomspændende og for folk, altså alle kvinder med, i, fordi de kan være nemmere at samle dem online. Absolut, det handler jo om, at øh, jeg ja, for eksempel i Danmark, så mente mange mennesker jo, at nu var ligestillingen vel op noget, øh, Og så kommer MeToo-bevægelsen, øh, og så var... Øh, Utrolig mange krænkelser, der foregår i hverdagslivet. Det foregår i, i, når man, om, i nattelivet. Det foregår også på arbejdspladserne. Og pludselig så får man sat fokus på nogle ting, som man faktisk ikke rigtig havde snakket om. Aha, nå, jamen, vi var alligevel ikke nået frem til ligestilling. Heller ikke i Danmark. Hvor er så det store vendepunkt ved I ifølge dig? Ja, der er mange vendepunkter. Det er kvinder for stemmeret. Er selvfølgelig et uh, milepæl, selv uh, selvom uh, der bliver valgt meget få kvinder ind. Altså hele ja. mellemkrigstiden ligger der, er der jo to eller 3 procent uh, kvinder. Uh, og vi skal helt op uh, i uh, 90'erne, før kvinder får 30 procent i Folketinget. Og så nu det aller sidste, ved sidste valg i Danmark, kom kvinderne over 40 procent, som det sidste i de nordiske lande. Uh, men det er jo uh, en, en, en, ja, en stedfæstelse af, at kvinder er er individer og er mennesker. Øh, ligesom, og det er jo en af de ting, som man hele tiden har slået på, øh, kvinder og mennesker. Altså, det var ligesom, der var mennesker, og så var der kvinder. Øh, man kan sige, at de, den amerikanske kvindeværelse, der starter allerede i 1848, der går man jo op mod den amerikanske uafhængighedserklæring, hvor der står All men are created equal. Ja. Og på både fransk og engelsk så er det, det problem, at mænd og mennesker er jo det samme ord. Hmm. Og så laver de en erklæring, der hedder, All Men and Women are Created Equal. Og det er også en ting. Men hvilket årstal er det, at kvinder fik stemmeret? Ja, i Danmark fik kvinder stemmeret i 1915. Fantastisk, og det er også et godt vindepunkt, vil jeg sige. Absolut. Jamen, hvorfor er det så vigtigt at lære om kvindebevægelsen? Uh, ja, der er mange historiebøger, hvor, hvor der stort set ikke står noget om kvindebevægelsen. Eller så er der et lille billede af, af dengang kvinder... Det store grundlovstog den 5. juni 1915, hvor kvinderne havde fået stemmeret. der står det nede under, at kvinderne de gik op til kongen for at takke for valretten Men det gjorde de ikke. Det står i alle papirerne, man takker ikke for noget, man burde have fået for længe siden. Nå? Det var ikke et takketog. Det var et markeringstog om, at nu havde kvinder fået stemmeret. Så det står forremeligt, for, for forkert, også i de fleste historiebøger, også, også i dag. Ah? Men hvorfor er det så vigtigt at lære om? Er det, er det bare for at, øh, at forstå historien måske? For, altså, um, absolut. Det er for at Blandt kvinder? For, kvinders, kvinders historie? Blandt, ja, det er for at forstå historien. Og man kan sige det sådan her, at øh, der er tre store bevægelser, som er med til at udvikle velfærdsstaten og også udvikle demokratiet. Det er Bundbevægelsen, det er Arbejderbevægelsen og det er Kvindebevægelsen. Hmm. Kvinderne har været utrolig vigtige for udviklingen af velfærdsstaten. Også på det lokale niveau. Også hvem var det, der, der sørgede for, at der kom skole med? I hvem var det, der sørgede for, at der kom et alderdomshjem? I og det, det er en af de ting, man virkelig skal prøve at gå igennem. Hvad skal, eller gå efter? Hvis jeg var gymnasieelev et sted i landet, så ville jeg, eller 8. eller 9. klasse, så ville jeg gå hen og se arkivet, lokalarkivet. Hvad var der egentlig af kvindebevægelser? Lige præcis hos mig. Og var der nogle rødstrømpe eller kvindegrupper, eller kvindehus øh, i 70'erne? Var der nogen stemmeretsbevægelser? Det var der formodentlig i de fleste, i hvert fald i de fleste byer. Og hvad lavede de egentlig? Hvad stod der aviserne om det? Og hvad var de op imod? Når man arbejder med kvindevæsen, må man hele tiden kigge på, hvad var man i den konkrete historiske situation? Hvad var det, man var op imod? Og hvad var det, dem, som var modstandere og sagde? Oh, jamen, det er rigtigt. Det er... Måske ikke tage kig på, hvem der egentlig var i lokalområdet og nær her... dig. Det kunne være en spændende måde at lære, i hvert fald, hvad der er sket i dit samfund på. Absolut. Det kan jeg kun anbefale. Hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om kvindebevægelsen? Altså jeg får lyst til at sige, roud, er, det ikke, er det ikke de tre bølger måske? Jo, absolut. De tre bølger, og så skal man ligesom gå i dybden og forstå konteksten. Det er det, jeg siger med, man skal altid sige, hvad, hvad er det kvindebevægelsen op imod i en given situation og et given land. Øh, og øh, ja, de tre bølger... Og deres manifestationer, og hvad var det i og hvad var det modstanderen sagde? Som sådan måske lige side noter så man skal lige være opmærksom på, hvor i verden vi er, når det her tager sted. Altså, fordi kvindebevægelsen er vel, vel forskellige håber. Absolut ikke, og nu når vi snakker om e så snakker vi om global bevægelse. Mm. Og når man snakker om kvindevæsen i Danmark, så skal man passe på, at det ikke bliver københavneri alt sammen. <laughs> det er rigtigt. Jamen, er der noget, vi mangler at komme ind på, Dro? Nej, det er fint.